Capitolul 14. Și după două zile erau paștile și azimile, și arhierei și cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleșul ca să-l dar ziceau, nu la sărbătoare, ca să nu fie tulburare în popor, și fiind de în Betania, în casa lui Simone leprosul, și șezând la masă, a venit o femeie, având un lalabastru cu mir de nart curat, de mare preț, și spărgând vasul, a vărsat mirul pe capul lui Isus. Dar erau unii măhniți între ei zicând, pentru ce s-a făcut această risipă de mir, că își putea să se vândă acest mir cu peste 300 de dinari și să se dea săracilor și cârteau împotriva ei. Dar Iisus a zis, lăsați-o, de ce îi faceți supărare, lucru bun a făcut ea cu mine, că pe săraci totdeauna îi aveți cu voi și oricând voiți puteți să le faceți bine, dar pe mine nu mă aveți totdeauna ia a făcut ceea ce avea de făcut, mai dinainte un scrupul meu spre înmormântare. Adevărat, zic O oriunde se va propovădui Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut aceasta spre pomenirea ei. Iar Iuda, Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la arhierei ca să îl dea pe Iisus și, auzind ei, s-au bucurat și au făgăduit să i dea bani, și el căuta cum să-l dea lor la timp potrivit, iar în ziua cea din tâia a zimelor, când jerfeau paștile, ucenicii lui l-au întrebat, unde voiești să mergem să gătim ca să mănânci paștile? Și a trimis doi din ucenicii lui zicându-le, mergeți în cetate și vă va întâmpina un om, ducând un urcior cu apă, mergeți după el și unde va intra, spune stăpânului casei, Că învățătorul zice, unde este odaia în care să mănânc paștile împreună cu ucenicii mei, iar el vă va arăta un foișor mare așternugată acolo să pregătiți pentru noi. Și au ieșit ucenicii și au venit în cetate și au găsit așa precum le-a spus și au pregătit paștile. Iar făcându-se seară a venit cu cei 12, pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis, adevărat grezi vouă, că unul dintre voi care mănâncă împreună cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul câte unul, nu cumva sunt eu, iar el le-a zis unul dintre cei 12 care întinge cu mine în blid, că fiul omului merge precum este scris despre el, dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Bine era de omul acela, dacă nu s-ar fi născut, și mâncând ei, a luat Iisus pâine și binecuvântând, afrând și le-a dat lor și a zis, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul, mulțumind, le-a dat și au băut din el toți și a zis lor, Acesta este sângele meu al legii noi, care pentru mulți se varsă. Adevărat Grezbo că de acum nu voi mai bea din rodul viței până în ziua aceea când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Și după ce au cântat cântări de laudă, au ieșit la muntele măslinilor și le-a zis Iisus, toți vă veți minti că scris este, bate voi păstorul și se vor risipi. oile, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru i-a zis, chiar dacă toți se vor sminti întru tine, totuși eu nu. Și a zis Iisus, adevărat crezi că tu astăzi în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta de, de două ori cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine, El însă spunea mai și de-ar fi să mor cu tine, nu te voi tăgădui, și tot așa ziceau toți. Și au venit la un loc al cărui nume este Ghesimani, și acolo au zis către ucenicii săi, ședeți aici până ce mă voi ruga, și a luat cu el pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a început a se tulbura și a se mâhni, și le-a zis lor, întristate este sufletul meu până la moarte, rămâneți aici și privegheați. Și mergând puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și se ruga, ca de este cu putință să treacă de la el ceasul acesta. Și zicea, Ava, Părinte, toate sunt cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar nu ce voiesc eu, ci ceea ce voiești tu. Și a venit și a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, dormi, n-ai avut tărie ca să veghezi un ceas? și vă rugați ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios." Și iarăși mergând s-a rugat, același cuvânt zicând, și iarăși venind i-a găsit dormind, căci ochii lor erau îngreuiați și nu știau ce să răspundă. Și a venit a treia oară și le-a zis, Dormiți de acum și vă odigniți, e gata!" A sosit ceasul, iată fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă să mergem, iată cel ce m-a vândut s-a apropiat și îndată încă vorbind de el, a venit Iuda, Iscarioteanul, unul dintre cei 12 și cu el mulțime cu săbii și cu ciomege de la arhierei, de la cărturari și de la bătrâni, iar vânzătorule dăduse semn, zicând, pe care îl voi săruta, acela este, prindeți-l și duceți-l cu pază. Și venind îndată și apropiindu-se de el, a zis lui, învățătorule, și l-a sărutat, iar ei au pus mâna pe el și l-au prins, unul din cei ce stătea pe lângă el, scoțând sabia, a lovit pe slugar arhiereului și i-a tăiat urechea, și răspunzând, Iisus le-a zis, ca la un tâlhar ați ieșit cu săbi și cu toiege ca să mă prindeți. În fiecare zi eram la voi în templu, învățând și nu m-ați prins, dar acestea sunt ca să se împlinească scripturile și lăsându-l au fugit toți, iar un tânăr mergea după el înfășurat într-o pânzătură pe trupul gol și au pus mâna pe el, el însă zmulgându-se din pânzătura a fugit gol și au dus pe Isus la arhiereu și s-au adunat acolo toți arhiereii și bătrânii și cărturarii, iar Petru de departe a mers după el până a intrat înăuntru în curtea arhiereului, și ședea împreună cu slugile, încălzindu-se la foc. Arhiereii și tot Sinedriul căutau împotriva lui Iisus mărturie ca să-l dea la moarte, dar nu găseau, că mulți s-au micinos împotriva lui, dar mărturiile nu se potriveau și, ridicându-se, unii au dat mărturie mincinoasă împotriva lui, zicând, Noi l-am auzit zicând, voi dărâma acest templu făcut de mână și între zile altul nefăcut de mână voi clădi.” Dar nici așa mărturia lor nu era la fel. Și sculându se în mijlocul lor, arhiereul a întrebat pe Iisus, zicând, Nu răspunzi nimic la tot ce mărturisesc împotriva ta aceștia?" Iar el tăcea și nu răspundea nimic. Iarăși l-a întrebat arhiereul și a zis, Ești tu, Hristosul, Fiul Celui Binecuvântat?" Iar Iisus a zis, Eu sunt și veți vedea pe Fiul omului șezând de-a dreapta Celui atotputernic și venind pe norii cerului." Iar arhiereul, sfârșindu și hainele, a zis, Ce trebuie să mai avem de martor Ați auzit la ce vi se pare voi, Iar ei toți au judecat că el este vinovat de moarte. Și unii au început să-l scuipe și să-i acopere fața și să-l bată cu pumnii și să zică, Prorocește!" și slugile îl băteau cu palmele. Și Petru, fiind jos în curte, a venit una din slujnicile arhiereului și văzându-l pe Petru încălzindu-se, S-a uitat la el și a zis, Și tu erai cu Iisus Nazarineanul, El însă a tăgăduit zicând, Nici nu știu, nici nu înțeleg ce zici." Și a ieșit afară înaintea curții și a cântat cocoșul, iar slujnica văzându-l a început iarăși să spună celor de față că acesta este dintre ei, iar el a tăgăduit iarăși și după puțin timp cei de față ziceau iarăși lui Petru, Cu adevărat ești dintre ei căcești și Galilean." Și vorbirea ta se aseamănă, iar el a început să se blesteme și să se jure, nu știu pe omul acesta despre care ziceți. Și îndată cocoșul a cântat a doua oară și Petru și-a adus aminte de cuvântul pe care el spusese Iisus, înainte de a cânta de dor cocoșul de trei ori, te velepăda de mine, și a început să plângă.